Martxoren sortzia, gaur, peioetxe berri egunon. Egunon. Martxoren sortzia, emazte langilearen nazioarteko eguna. Aipatzen ari gira goiz guzian, egun guzian aipatuko dugu, eta zurekin ere hori dugu jogatuko gauk? Bai, kusiko dugu nondik etortzen den, beraz, egun hori, eh, behar da egan meretzigaren mendean, eta mendearen bukaeran partikulazki, hainbat aldahik eta bohokak burutu zituztela emazte batzuak. Baina, nondait, gungo eh, data etortzen da, beraz, sohtzen da, zinez, goi garen mendaren astapenan. Aipatu behar da, beraz, ah, ah, txibik bek, eh, diuten ez, mila bederatzeun ta beraz, maiatzean hori, Chicagoan, estatu batuetako hirian, emazte sozialista batzuek, ha, ha, ha, bai badira, sozialista batzu estatu batuetan, antolatzen dute, beraz, emaztearen eguna, hola, historikoki duriz, hola, abiatzen da, eta urte bat berantago, beraz, mila bederatzeun ta hori New Yorken, eh, beraz, beti estatu batuetan, Alderdi sozialistak uh, antoratzen du beraz emazteen egun nazionala. Egun bat, nun uh, ospatzen diren, Uh, emaztean uh, dretxoak partikulazki. Hor, hama uh, bost mila uh, emaztek, partai hartzen dute, eta aldahikapenak dira bai ekonomikoak eta bai politikoak. Eta gero, europarat eto dira aldahikapen horiek, eta uh, boi duriz, eh, historian mila behatzeun, eta hamekan lehen aldikotz eh, emazte langilearen nazioarteko eguna ospatua da, Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitsan. Beraz, lau estadoetan eta hoz, hartzibek diuten ez beti, miliun bat jende, doa maztek, bederen, parte hartzen dute egun hortan. Ipare, Europa onberaz, atik, mundu komunistara joan behar da, bigarren etapa bat ezagutzeko? Bai, etape importante bat, eh, zenta jandut, eh, sozialistek eh, dutela, eh, aldarik hori edo egun hori nun bait, eh, abiatu, baina lehen munduko ger lan, lehen munduko gerraren denboran uh, ez da badira eta manifestazio batzu badira ere eta emazte batzuek antolatuak gerraren kontra eta hor, bon, badakigut ohoitaraztiko dut milaberatzionta hamazazpian erruxian eh, irautza bat gertatzen dela ezan behar da erruxiarek badutela egutegi berezi bat, eh, beraz aipatzen da usu otsaileko irautza, baina gure eh, egutegian, mendebaldeko egutegi egutegian, da martxuaren sortzian gertatzen da, beraz, irautzaren erruxia irautzaren lehen eguna. Eta hor, beraz, emazteak ere ukanen dute paper importante bat, eta mila beratzen da, beraz, komunistek erruxian podera hartzen dutelarik. erabakitzen itzen dute martxuaren sortzia ina, izanen dela egun berezi bat, eta pesta egun bat ere. Iadanik, ja, estatu batuetan emanazoten, eta Europan emanazoten, egun bera, eh? Bai, bai, bai, bai, bai norski. Munduko, eh, mazte bai. hainitzek, beraz, egun hori hautatzen dute. Hmm. Eta gaur egun, kasik, uh, ara da egutekik guzietan, edo gehienetan ozidentean eganen dut, martxoren sortzia, ofiziala bezala da, edo kasik ofiziala bezala da? Bai, hala, eh, depenitzen du, eh, iduriz, eh, bat zoek ez dira, adosizanen behar bada, meredik, erketakipi bat egin dut, Euskalegian ofizialki ospatzen da 1970 hamasazpian, eh, lehen aldikotz ofizialki, bilbon. Hain txusen uh, urteaktan uh, aski uh, interesgaria da nazio batuen erakundeak, erabaki batean, eh, aipatzen du, ala, estado guzietan behar dela egun hori ospatu eta ezan eh, behar da nunbait beraz, egun hori ofizialago edo ofiziala bilakatzen dela estadoainitzetan, eh? parantexen egan ezak egosian eta ukranian festa egun bat dela eh? adibidez, eta beraz azken denboretan, hori da ere, eh? azta penetik egan ezak egun hori aldahik egun bat izan dela historian eta azken urteetan partikulazki, eh? uste dut aldahik apenak, uh, garatzen direla diskriminizuaren inguruan, uh, batutxarren inguruan, emazteak, eh, biztan dena bairatzen edusten bat batutxarren inguruan, eta azken zinez uh, urteetan, 2000-1990, izan dira aldarikapen egunak kapitalismoari auk egiteko ere, berazok nunbait jato gira, itzultzen, itzultzen gira. Untxoa da, martxoaren sohtziaren uh, bezagutza piskabata hundiagoa egin dugu, peiozurekin, mileskera? Mileskera? Eta helduen eldu, azteakte? Bainoski.